душу українську, і знову мовчить і злорадствує. Так їм і треба. Хахли, носять вишиті сорочки, їдять паляниці з салом і ковбасою, і всі як один націоналісти і бандерівці. Жити на своїй землі біля батьківських могил і не мати права любити свою землю, вже ні земля, ні історія, ні мова не належать нам, а тільки предкам. У кожного народу свій біль, своє горе, друзі і вороги теж свої. Не було в нас царственного слова, і не лебеді ячали над нами, а клекотіли орли і каркали круки. Українська нація стала неповною вже від свого народження. Денаціоналізація багатих кіл і вищого духовенства, втрата державних мужів, учених, інженерної та технічної мислі. Колись чорніло тіло, тепер чорніє душа. Остання надія на поетів і письменників, бо коли не мати пісень, нічим говорити, так само, як нічим стверджуватися, забувши звичаї. І ось ударив саме серце народу. Після правди вірнопіденний Лемент зчинили газети українські. В Києві зігнали письменників на так званий пленум, з Москви прискочили Сурков і Симонов, не захищати своїх співбратів, а таврувати, трощити, добивати, змагаючись у цім чорнім ділі з гетьманом Української словесної держави самим Олександром Євдокимовичем Корнічуком. Ох, Корнійчуки, корнічуки, як же швидко забути свої заклики надповерженою Україною. Тяжко мені було на душі, не хотілося ні з ким говорити, уникав навіть Оксани. З досвідку до глупої ночі, пропадаючи на далеких ділянках. Все втрачаємо – землю, волю, гідність, національну самоповагу. І не діждемося шанень не від кого. Щириця знайшов би мене і на тім світі. А від партійного ока не сховаєся ніде». Прителющився з своїм грозбухом швиденько, гарненько, чепурненько І звертаннічко, як завжди, отруйно, ласкавенько Микола Федоровичу безцінний Ви ж на загальних зборах не були? Не був Як і товариш професор Черкас Олексій Григорович Як і професор То підпишіться, прошу, ласкавенько Під нашою одностайною ухвалою Про що ж ця одностайна? про те, що ми разом з усім народом засуджуємо ворожу діяльність націоналістів усіх мастей, зокрема. «Одностайно, це хто?» – спитав я. Шириця навіть розгубився від такого недоречного, як на його гадку, запитання. «Одностайно, це всі?» – ласкаво пояснив він. «Отже, і не всі, бо я одноосібно проти. Ви прекрасно знаєте, що в цій вашій книзі ніколи не буде мого підпису». Так таки і ніколи, – прищулився щириці. І підпису професора Черкаса теж не буде. «Професор, старий кадр, старе відмирає, а вам би, Микола Федоровичу, я порадив, що ж ви порадили б? Плювати на великих синів нашого народу? Це ж яких таких великих синів ви маєте на увазі? Я маю на увазі великих поетів. Коли народ відмовляється від них – як ви оце тут заявляєте одностайно, то це пропащий народ. А нам, любеньки Микола Федорович і усі так звані великі поети, не потрібні. Не потрібні великі? А які ж вам потрібні? Коли хочете, щоб я швиденько сказав, то я скажу так. Для нас гарненькі маленькі поети. Бо великий як? Він собі десь високо. Поза хмарами, нічого не помічає, нікого і знати не хоче. А маленький поетик, швиденько і чепурненько, наблизиться до кожного радянського громадянина, до кожного гвинтика, як назвав нас товариш Сталін. і все побачить, все зрозуміє і гарненько оспіває. Ну, ви товаретик, товариш розвів я руками. Хто б міг подумати, що в степах такі мислителі? «Дещо є, дещо є», – вдоволено усміхнувся щириця. «До такого розмаху вам би ще ім'я не пойняв. Ну, ваше ім'я...»